De câte ori, iubito, autor Mihai Minescu, De câte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte, Oceanul cel de gheață mi-apare înainte, Pe bolta aburie o stea nu se arată, Departe doară luna cea galbenă, o pată. Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite, o pasăre plutește cu arii piostenite. Pe când ai pereche înainte, tot s-a dus, cu un pâlc întreg de păsări, pierzându-se în apus. Aruncă pe ei urmă priviri suferitoare, nici rău nu-i par acum, nici bine nu. Ea moare, visându-se într-o clipă cu anii înapoi. Suntem tot mai departe de-o altă amândoi, Din ce în ce mai singur mă întunec și îngheț, Când tu te pierzi în zarea eternei dimineți. Lectura Maia Martin